Розділ 15. Жахлива катастрофа. Саме після трагічної смерті міс Флосі Монро я почав помічати у Пуаро певні зміни. До цього часу його самовпевненість залишалася непохитною. Однак, зрештою, тривале напруження, здається, почало даватися в знаки. Пуаро став похмурим і задумливим, його нерви були на межі. У ці дні він поводився насторожено, як кіт. Він усіма силами уникав розмов про Велику Четвірку і, здавалося, навіть узявся за звичайну роботу майже з колишнім завзяттям. Проте я знав, що він і далі потайки займається цією великою справою. До нього час від часу приходили якісь дивного, відштовхувального вигляду слов'яни. І хоча він не вважав за потрібне роз'яснювати мені свої загадкові дії, я розумів, що він готує нову атаку або створює нову зброю за допомогою цих відразливих типів. Одного разу мені випадково вдалося зазирнути до його чекової книжки. Він попросив мене перевірити один маленький рахунок. І я помітив, що він виплатив величезну суму, величезну навіть для Пуаро, який останнім часом не шкодував грошей якомусь росіянину, чиє прізвище, здається, містило всі літери алфавіту. Але Пуаро не знаходив потрібних йому зачіпок і лише частіше повторював одну й ту саму фразу. Найбільша помилка – недооцінювати свого супротивника, пам'ятайте про це, друже мій. Я зрозумів, що він боїться нових пасток і прагне уникати їх за будь-яку ціну. Так тривали наші справи до кінця березня, а потім одного ранку Пуаро сказав щось, що мене дуже здивувало. «Сьогодні, друже мій, я радив би вам надягти ваш найкращий костюм. Ми вирушаємо на зустріч із міністром внутрішніх справ». «Справді? Це чудово! Він вам телефонував, просить розслідувати якусь справу». «Не зовсім так. Зустріч відбудеться з моєї ініціативи». Ви, можливо, пам'ятаєте, я якось казав, що одного разу надав йому невелику послугу. Він був у захваті і дуже високо оцінив мої здібності, а тепер я хочу цим скористатися. Як вам відомо, французький прем'єр Мсьє Дежардо зараз у Лондоні, і на моє прохання міністр влаштував так, щоб він був присутній на нашій маленькій нараді. Високоповажний Сідній Кроутер, міністр внутрішніх справ його величності, був відомою популярною фігурою. Це був чоловік років п'ятдесяти з насмішкуватим виразом обличчя та проникливими сірими очима. Він зустрів нас із добродушною привітністю, яка була однією з головних рис його характеру. У кабінеті спиною до каміна стояв високий худорлявий чоловік із гострою чорною борідкою та виразним обличчям де Жардо, сказав Кроутер, – «дозвольте мені представити вам місьє Еркюля Пуаро, про якого ви, можливо, вже чули». Француз вклонився і змахнув рукою. «Звісно, я чув про місьє Пуаро», – вічливо промовив він. «А хто про нього не чув?» «Ви дуже люб'язні, місьє», – сказав Пуаро, вклоняючись, але його обличчя зрожевіло від задоволення. «Чи знайдеться у вас слівце і для старого друга?» – пролунав тихий голос із кута кабінету. І з-за високої книжкової шафи вийшов ще один чоловік. Це був наш давній знайомий, містер Інглс. за заполом потиснув йому руку. «А тепер, місьє Пуаро, – сказав Кроутер, – ми всі до ваших послуг. Наскільки я зрозумів із нашої телефонної розмови, у вас є надзвичайно важливе повідомлення. Так, місьє, це так. У світі сьогодні існує певна масштабна організація, злочинна організація, нею керують чотири особи, яких зазвичай називають великою четвіркою. Номер перший це китаєць на ім'я Лі Чангє, номер другий американський мультимільйонер Ейб Райланд, номер третій якась француженка. Номер четвертий. У мене є всі підстави вважати, що це англійський актор Клод Даррел. Ці четверо об'єдналися з метою зруйнувати існуючий соціальний порядок і замінити його анархією, щоб стати диктаторами при новому устрої. Неймовірно, пробурмотів француз. Райленд втягнувся в таку справу? На мою думку, це ідея надто фантастична. «Месьє, потурбуйтеся вислухати. Я перерахую вам деякі з діянь цієї самої великої четвірки». Викладені Пуаро-факти захопили загальну увагу. Мені вони були знайомі в деталях, і я знову згадав усі наші моторошні пригоди, слухаючи голос Пуаро. Коли Пуаро замовк, месьє жардо мовчки подивився на містера Кроутера. Той відповів на його погляд словами. «Так, місьє Дежардо, я думаю, ми маємо визнати існування Великої Четвірки». Скотленд Ярд спочатку схилявся до того, щоб поставитися до цієї ідеї зі сміхом, але їм довелося переконатися, що місьє Пуаро правий у більшості своїх тверджень. Проте питання про їхні цілі залишається відкритим. і Я не можу позбутися відчуття, що місьє Пуаро м -м, дещо перебільшує». У відповідь, корона навів десяток яскравих прикладів, і мене попросили не публікувати їх навіть тепер, тому я промовчу, скажу лише, що йшлося про неймовірні катастрофи на підводних човнах, які сталися у певний час, і про серію авіаційних аварій та вимушених посадок. Пуаро стверджував, що це справа рук Великої Четвірки, і на доказ надав письмові свідчення кількох учених, з яких випливало, що для організації подібних диверсій Велика Четвірка повинна володіти науковими секретами, невідомими решті світу. Це привело нас до того самого питання, якого я й очікував від французького прем'єра. Ви сказали, що третій член злочинної організації – француженка. Вам відомо її ім'я? Це ім'я всім добре відоме, місьє. Номер третій – ніхто інший, як славетна мадам Олівер. При згадці знаменитої вченої пані, спадкоємиці мадам Кюрі, місьє Дежардо мало не випав із крісла, а його обличчя налилося багрянцем від обурення. «Мадам Олівер? Це неможливо! Абсурд! Нісенітниця! Це образа нації!» Пуаро злегка захитав головою і нічого не сказав. Дежардо кілька секунд перебував у ступорі. Потім його обличчя проясніло, він перевів погляд на міністра внутрішніх справ і багатозначно постукав пальцем по чолу. «Мсьє Пуаро – велика людина», – сказав він. «Але навіть великі люди іноді, ну, мають свої маленькі дивацтва, чи не так? І починають шукати уявні змови у високих колах. Це загально відомо. Ви погоджуєтеся зі мною, Кроутера. Міністр внутрішніх справ кілька хвилин мовчав, нічого не відповідаючи. Потім заговорив повільно і серйозно. «Чесно кажучи, я не знаю», – сказав він. «Я завжди повністю довіряв місьє Пуаро, але ну, тут потрібно більше, ніж віра». І ще цей Лі Чанг Є, продовжив місьє Дежардо. «Хто взагалі коли-небудь чув про нього?» «Я», – несподівано для всіх пролунав голос містера Інглза. Француз в нього втупився, а містер Інглс відповів йому незворушним поглядом. У цей момент він ще більше, ніж раніше, нагадував китайського ідола. Містер Інглс, пояснив міністр внутрішніх справ, найвизначніший експерт із внутрішніх справ Китаю. І ви чули про Лій Чанґєна? Поки присутній тут місьє Пуаро не завітав до мене, я думав, що я єдиний англієць, який знає про цього китайця. Не помиліться, місьє Дежардо, у Китаї зараз є лише одна людина, на яку варто звернути увагу – Лі Чанг є. Він, можливо, я підкреслюю, можливо, володіє на цей момент найяскравішим розумом у світі. Місє Дежардо виглядав абсолютно приголомшеним. Але невдовзі він пожвавився. «Не виключаю, що у ваших словах щось є, місьє Пуаро», – холодно сказав він. «Але в тому, що стосується мадам Олівер, ви абсолютно помиляєтеся. Вона справжня донька Франції і віддана лише науці та нічому іншому». Пуаро знизав плечима і промовчав. Настала пауза, яка тривала хвилину чи дві, а потім мій невисокий друг підвівся, і, попри всю ексцентричність його зовнішності він виглядав сповненим гідності: Я сказав усе, панове, я вас застеріг. Я так і думав, що мені найімовірніше не повірять, але принаймні ви попереджені мої слова залишаться у ваших головах, і кожен новий факт підтверджуватиме їх і зміцнюватиме вашу хитку віру в мене. Мені потрібно було висловитися сьогодні. Пізніше, можливо, я вже не зможу цього зробити. Ви хочете сказати, проговорив Кроутер, попри власну волю, піддавшись серйозності тону Пуаро. Я хочу сказати, Місьє, що з того моменту, як я встановив особу номера четвертого, моє життя не варте й цента. Він спробує знищити мене будь якою ціною, недарма його називають винищувачем. Мсьє, я з вами прощаюся. «Вам, місьє Кроутере, я вручаю цей ключ і цей започатаний конверт. Я виклав усі свої міркування щодо цієї справи і всі ідеї про те, як найкраще зустріти загрозу, яка одного чудового дня може нависнути над світом, і заховав усе це в сейфі. У разі моєї смерті, місьє Кроутере, я заповідаю вам забрати ці папери і спробувати отримати з них користь. А тепер, панове, «Усього найкращого!» Дежардо лише холодно кивнув, але Кроутер підхопився і простягнув руку моєму другові. «Ви переконали мене, місьє Пуаро!» «Так, усе це виглядає фантастично, проте я вірю, що ви говорили правду!» Містер Інглс вийшов разом із нами. «Що ж, зустріч пройшла непогано», – заявив Пуаро, коли ми опинилися на вулиці. «Я й не сподівався переконати Дежардо». Але тепер я принаймні впевнений, що якщо помру, мої знання не зникнуть разом зі мною. І, здається, у мене з'явилося дві конових послідовників. От і все. Я завжди на вашому боці, ви це знаєте, сказав Інглс. До речі, я вирушаю до Китаю, щойно розберуся зі справами тут. Чи це мудро? Ні, сухо відповів містер Інглс. Але це необхідно. Кожен має робити те, що може. «О, ви хоробра людина!» – виразно вигукнув Пуаро. «Якби ми були не на вулиці, я вас обійняв». Мені здалося, Інглз в душі зрадів тому, що ми таки були на вулиці. «Не думаю, що в Китаї я буду в більшій небезпеці, ніж ви, залишаючись у Лондоні», – пробурчав він. «Так, схоже, що так», – погодився Пуаро. «Я лише сподіваюся, що їхня схильність до знущань не пошириться і на Гастінгса». Це б мене дуже розсердило. Я перервав цю жваву бесіду зауваженням, що взагалі-то я не збираюся дозволяти знущатися наді мною, і незабаром після цього Інглс нас покинув. Деякий час ми йшли мовчки, а потім Пуаро раптом порушив тишу несподіваним зауваженням. Я думаю, я справді думаю, що слід залучити до справи мого брата. Вашого брата? Здивовано вигукнув я. Я й гадки не мав, що у вас є брат. Ви мене дивуєте, Гастінгсе, хіба ви не знаєте, що всі прославлені детективи мали братів, які могли б стати ще більш уславленими, якби не їхні вроджені лінощі? Пору мав звичку іноді говорити зовсім специфічним тоном, завдяки чому неможливо було зрозуміти, жартує він чи серйозний. Ось і тепер він застосував цей свій фокус. Як звуть вашого брата? Обережно запитав я, намагаючись опанувати нову ідею. А Хіл Пуаро, серйозно відповів мій друг він живе у Бельгії неподалік Спа. І чим він займається, поцікавився я, намагаючись не здивуватися з приводу схильності покійної мадам Пуаро до незвичайних імен. Він не займається нічим, але його здібності навряд чи нижчі за мої власні, а про них говорять, що вони надзвичайні. «Він схожий на вас ззовні?» «Загалом так, але він не такий гарний собою, і він не носить вусів». «Він старший за вас чи молодший?» «Йому довелося з'явитися на світ одного дня зі мною». «Близнюки!» – вигукнув я. «Так, Гастінгсе, ви з бездуханною легкістю дійшли правильного висновку. Але ось і наш дім». Давайте сьогодні займатимемося тією маленькою справою, я маю на увазі намисто герцогині. Проте питання із намистом герцогині довелося відкласти, на нас чекала ще одна нова справа. Домовласниця місіс Пірсон негайно доповіла нам, що прийшла якась медсестра і чекає на місьє Пуаро. Медсестра сиділа у кріслі біля вікна, приємна жінка середніх літ у темно-блакитній уніформі. Їй, схоже, важко було розпочати розповідь, але Пуаро зумів швидко завоювати її довіру, і вона заговорила. Бачите, місьє Пуаро, я ніколи не стикалася з чимось подібним. Мене від Ларкської сестринської общини відправили в один будинок у Хертфордширі до старого джентльмена, містера Темплтона. Це дуже приємний дім, і люди там приємні. Дружина місіс Темплтон набагато молодша за чоловіка. І ще з ними живе його син від першого шлюбу. Я не знаю, чи добре ладнають між собою молодики його мачуха. Він дещо... Ну, його не назвеш цілком нормальним. Не те, щоб зовсім вже придуркувати, але, напевно, занадто тупий. А хвороба літнього містера Темплтона з самого початку здалася мені дуже загадковою. Часом він ніби бував здоровий, а потім раптом у нього починався шлунковий напад з болями і нудотою. А лікар, схоже, вважав, що все гаразд, він мені нічого не казав. Але я мимоволі про це думала, а потім. Вона замовкла і сильно почервоніла. Сталося щось, що викликало у вас підозри? спитав Пуаро. Так. Але схоже, їй важко було продовжити розповідь. Я виявила, що й слуги про це пліткують. про хворобу містера Темплтона. «О, ні! Про інше!» «Про місіс Темплтон?» «Так!» «Місіс Темплтон і лікар, можливо!» На такі речі Пуаро мав надприродній нюх. Доглядальниця кинула на нього вдячний погляд і продовжила. «Вони дійсно пліткували, але одного разу я й сама побачила їх разом, у садку. Більше вона нічого не додала, але наша клієнтка була настільки схвильована, не було потреби розпитувати, що саме вона помітила, щоб було достатньо, аби зробити власні висновки про ситуацію в будинку. Напади ставали все сильнішими і сильнішими. На мій погляд, це було надто схоже на... Вона замовкла, вагаючись. «На отруєння миш'яком?» – підказав Пуаро. Вона кивнула головою. «І ще він, я маю на увазі пацієнта...» Сказав якось щось незрозуміле, дивне. Він сказав, «Вони мене дістануть, ці четверо, вони мене дістануть!» «Ага!» – скрикнув Пуаро. Так, він саме це сказав, пане Пуаро. У нього на той момент був сильний напад болю, і він навряд чи усвідомлював, що взагалі щось каже. «Вони мене дістануть, ці четверо!» – задумливо повторив Пуаро. «Як ви думаєте, кого він мав на увазі під чотирма?» «Ось цього я не можу сказати, пане Пуаро. Я подумала, що він, можливо, мав на увазі дружину, сина і лікаря, і, можливо, міс Кларк, компаньонку місіс Темплтон. Саме четверо виходить, правда? Він міг вирішити, що вони змовились проти нього». «Цілком ймовірно, цілком ймовірно!» – стурбованим тоном пробурмотів Пуаро. «А як щодо їжі? Ви вживаєте необхідних запобіжних заходів?» «Я роблю все, що можу, але, звісно, іноді місіс Темплтон сама подає йому обід, і ще в мене ж є вихідні дні». «Так, дійсно, і ваші підозри недостатньо вагомі, щоб ви могли звернутися в поліцію». На обличчі доглядальниці відбився жах, що не вона почула слова Пуаро. «О, ні, але я ось що зробила, місіє Пуаро». «У містера Темплтона був нещодавно особливо сильний напад після того, як він з'їв суп. Я зібрала з дна тарілки залишки в пляшечку, і коли сьогодні мені дали вихідний, щоб я могла провідати хвору матінку, забрала його з собою». Містер Темплтон зранку непогано почувався. Вона дістала з сумки маленький флакон із темною рідиною і подала його Пуаро. Блискуча, мадмуазель! Ми негайно відправимо це на аналіз». Якщо ви повернетеся сюди, ну, скажімо, через годину, я зможу повідомити вам, чи обґрунтовані ваші підозри. Дізнавшись у відвідувачки, як її звуть і в якому медичному закладі вона навчалася, Пуаро відпустив доглядальницю. Потім написав записку і, приклавши її до пляшечки, викликав прислугу, щоб відправити все в лабораторію. Поки ми чекали результатів, Пуаро розважався тим, що на превеликий мій подив взявся за перевірку особистості медичної сестри. Так, так, друже мій, пояснив він, звертаючись до мене, я маю бути обережним не забувайте, що велика четвірка йде по нашому сліду. Однак незабаром він переконався в тому, що доглядальниця на ім'я Мейбл Палмер справді направлена до будинку Темплтона Ларкською громадою за запитом дружини хворого. «Поки що все гаразд», – сказав поро, підморгнувши мені. «А ось і доглядальниця Палмер повертається, а заразом і результати несуть з лабораторії. Справді, вони прибули одночасно». І ми сестра, і я з нетерпінням чекали, поки Поаро прочитає звіт лабораторії. «Там є миш'як?» – ледь чутно запитала доглядальниця. Поаро захитав головою, складаючи аркуш паперу. «Ні». «Ми обоє були неймовірно здивовані». «Миш'яку тут немає», – продовжив Пуаро, – «але там є сурма». І з цього приводу ми негайно вирушаємо в Гертфордшир. Моліть Бога, щоб ми встигли. Було вирішено, що найпростіше буде, якщо Пуаровід рекомендується як детектив, ким він насправді й був. А приводом для його відвідин і розпитувань місіс Темплто стане якась служниця, яка нещодавно працювала в будинку і була звільнена. Ім'я дівчини повідомила нам доглядальниця Палмер. Нібито ту дівчину підозрюють у крадіжці коштовностей за попереднім місцем служби. Було вже досить пізно, коли ми прибули в Елмстед, так називається маєток. Ми зачекали хвилин 20 після того, як доглядальниця увійшла, щоб не виникло зайвих запитань з приводу нашої одночасної появи. Місіс Темплтон, висока, смаглява жінка з неспокійним поглядом і манірними рухами, погодилася нас прийняти. Я помітив, що коли Пуаро повідомив про рід своїх занять, вона якось різко з шипінням вдихнула, наче її це вразило, але охоче відповіла на всі його запитання про звільнену покоївку. А потім, щоб випробувати леді, Пуаро почав розповідати довгу історію про випадок з отруєнням, який йому нібито довелося нещодавно розслідувати. В історії фігурувала невірна дружина. Очі Пуаро під час розповіді не відривалися від обличчя місіс Темплтон, і їй, як вона не старалася, не вдалося приховати хвилювання, яке дедалі наростало. Раптом вона щось пробурмотіла і поспішила геть із кімнати. Але ми недовго залишалися самі. Майже одразу у вітальню увійшов кремезний чоловік із короткими рудими вусами і в пенсне. Доктор Тревес, представився він. «Місіс Темплтон попросила мене принести за неї вибачення. Вона, знаєте, не дуже добре почувається. Хвилювання за чоловіка і таке інше. Я приписав їй бром і постіль. Але вона сподівається, що ви залишитеся розділити з нами скромну трапезу, а я намагатимуся вас вмовити». «Ми тут чули про вас, місьє Пуаро, і ми сподіваємося скористатися нагодою і отримати задоволення від вашого візиту. А ось і Міккі». У вітальню, волочачі ноги, увійшов молодий чоловік. У нього було надзвичайно кругле обличчя і високопідняті брови, які надавали йому дурного вигляду, ніби він постійно перебував у здивуванні. Він ніяково посміхнувся, коли ми тиснули один одному руки. Це, зрозуміло, був прийомний син господині. Незабаром ми попрямували до їдальні. Доктор Тевес вийшов ненадовго, щоб відкрокувати якесь вино, я думаю. І несподівано фізіономія юнака разюче змінилася. Він нахилився вперед, витріщаючись на Пуаро. «Ви приїхали через батька?» – заявив він, киваючи головою. «Я знаю. Я знаю багато чого, але ніхто про це не здогадується. Матінка буде щаслива, коли батько помре, і вона зможе вийти заміж за доктора Тревеса. Ви знаєте, вона мені не рідна мати, я її не люблю. Вона хоче, щоб батько помер». Сцена вийшла жахлива. На щастя, перш ніж Пуаро встиг хоч щось вимовити, доктор повернувся, і ми почали розмовляти про різні речі. А потім раптом Пуаро з глухим стогоном відкинувся на спинку стільця. Його обличчя спотворилося від болю. «Боже, мій сер, що з вами?» – вигукнув доктор. «Спазм! Я до них звик!» Ні, ні, мені не потрібна ваша допомога, лікарю. Якщо можна, я приліг на хвилинку другу денебудь на горі. Його прохання негайно задовольнили, і я провів свого друга нагору, де він, видаючи гучні стогони, повалився на ліжко. У перші хвилини я й справді вирішив, що йому зле, але швидко зметикував, що пуаро як це вже траплялося, розігрує комедію, і що йому просто потрібно залишитися одному на горі, поблизу від спальні хворого господаря будинку. Муя ну, виявився цілком готовим до того, що коли ми з Пуаро залишилися на одинці, він схопиться на ноги. «Швидше гастінгся у вікно, там зовні плющ, ми можемо вибратися, поки нас не запідозрили». «Вибратися?» «Так, ми повинні негайно тікати з цього будинку». Ви звернули на нього увагу за обідом? На доктора? Ні, на молодого Темплтона. Він грався зі шматочком хліба. Пам'ятаєте, що розповідала нам Флосі Монро незадовго до смерті? Цей її Клод Даррел мав звичку постукувати шматочком хліба по столу, збираючи на нього крихти. Гастінгси – це змова, і цей юнак, який виглядає повним дурнем, наш заклятий ворог номер четвертий. Швидше! Я не став витрачати час на суперечки, нехай усе це виглядало надто неймовірним, все одно краще було б не зволікати. Ми якомога тихіше і обережніше спустилися вниз, чіпляючись за стебла плюща, і прямо помчали до містечка та залізничної станції. Ми якраз встигли на останній поїзд о 8.34, який прибував до Лондона близько одинадцятої вечора. «Змова!» – задумливо сказав Пуаро. Хто в неї залучений, хотів би я знати. Я підозрюю, що все сімейство Темплтон перебуває на службі у Великої Четвірки. Невже вони мали намір просто заманити нас у пастку і спекатися? Чи тут щось складніше? Можливо, вони збиралися грати комедію, щоб підтримувати мій інтерес певний час, а самі поки що... Що? Що їм потрібно було зробити? Хотів би я знати. Усю дорогу він перебував у глибокій задумливості. Коли ми дісталися до нашої квартири, він зупинив мене біля дверей вітальні. «Увага, Гастінгсе! Щось мені це підозріло! Дозвольте, я увійду першим!» Він так і зробив, і на мій подив не став натискати на електричний вимикач пальцем, а використав для цього стару калошу. Потім він обійшов вітальню, як насторожений кіт, Уважно вдивляючись, ні до чого не торкаючись, явно чекаючи підступу. Я деякий час спостерігав за ним, слухняно стоячи на порозі. Але все ж в порядку, пуаро, сказав я нарешті, втративши терпіння. Схоже на те, друже мій, схоже, але слід переконатися. Нісенітниця, буркнув я. Я розпалю камін у будь-якому разі і закурю трубку. О, нарешті я вас упіймав. Сірники останніми брали ви і не повернули їх у тримач, як зазвичай. А мене за це постійно лаєте. Я простягнув руку до сірників. Я ще чув застережливий крик Пуаро. Побачив, як він кинувся до мене. Моя рука торкнулася сірникової коробки. Потім спалах блакитного вогню, гуркіт чорвебуха і темрява. Я прийшов до тями і побачив знайоме обличчя нашого старого друга, доктора Ріджвея, що схилився наді мною. Вираз короткочасної радості ковзнув у його очах. – Лежіть, не рухайтеся, – м'яко сказав він. – З вами все гаразд, це був вибух. – А Пуаро? – пробурмотів я на силу. – Ви у мене вдома, усе гаразд. – Пуаро, – повторив я. – Що з Пуаро? Він зрозумів, що мені необхідно все знати, і подальше ухиляння від відповіді користі не принесе. Ви якимось дивом уціліли, але Пуаро... Ні. З моїх губ зірвався лютий крик. Але ж він не помер? Не помер? Ріджвей схилив голову, його обличчя спотворилося стражданням. З енергією відчаю я відштовхнувся від ліжка і сів. Пуаро може померти. Прошепотів я. Але його дух живий. Я закінчу його роботу. Смерть великій четвірці. А потім я впав на спину і втратив свідомість.